xos musicals amb Rafael Corbí. Ja senti com un cruïa Entada casa de suero sabia que ser un pia U Etpadeando La'aluda del de cancillo Anava de la calera la Rosalia Vila i Tobella és una cantant nascuda a Sant Esteve Sesrovires el 25 de setembre del 1993, coneguda com a Rosalia, cantadora catalana de flamenc i música fusió, tot i que també podíem dir que canta pop llatí, rhythm and blues o reggaeton alternatiu. S'ha pot lanitja rara. Avui en el món de la música, les càpsules musicals, repassarem amb uns minutets la música que ens portava amb el seu àlbum del 2018, El Malquerer. Per un ponte que la acera Rosalía ha treballat a duo amb Juan Gómez-Chicuelo al Festival Internacional de Cinema 2013 de Panamà i al Festival Grec de Barcelona per a l'obra de ball contemporani de Carmen. El 2013 va participar en l'Association of Performing Arts Presenters Conference a Nova York i fot la veu solista en l'obra de combinació de l'any espriu 2014 al Palau de la Música. El 2015 va col·laborar amb la Fura dels Baus en un espectacle estrenat a Singapur. Va fer de talonera Miquel Poveda, acompanyada per Afriado Lagos, al Festival Internacional de Música de Cadaqués, i també va actuar al Festival de Jerez 2016. Va treballar amb Rocío Márquez a la presentació del seu disc El Niño a la primavera Sound 2015. El 2016 va presentar l'àlbum Los Ángeles, un projecte conjunt amb el productor i músic Raúl Fernández Refri. El 2018, després d'estrenar una sèrie de vídeos al seu canal de YouTube, em va presentar el seu nou projecte titulat El Malquerer, el qual seria coproduït al costat del Guincho, que també participà amb la composició d'alguns temes, inspirat en la novel·la La Occitana del segle XIII flamenca. El 30 de maig d'aquest mateix any va estrenar el primer single d'aquest segon disc titulat Malamente. Amb aquest treball va guanyar dos premis Grammy llatí a l'any 2018. El 2 de febrer del 2019 va interpretar a la Gala dels Premis Goya una cançó de los chunguitos, Me quedo contigo, acompanyada per l'Urfio català. El cabello se ara que tu ya estás que el cabelló se rompa per haver que t'ho llantar El Malquerer en un segon treball discogràfic canta aquesta cantant, en Rosalia, publicat el 2 de novembre de 2018. Signat per Sony Music, el, diu, el disc Fou compost per ella mateixa i produït per el Guincho presentat com un àlbum experimental i conceptual, gira entorn al desamor, a una relació tòxica o més ben dit, al no saber estimar L'ideia original en què s'inspira aquest treball gira entorn d'aquesta novel·la anònima occitana datada del segle 13 que té per en flamenca. La data de llançament del disc fou una Times Square a partir d'una pantalla gegantina, però fou la pròpia Rosalia amb una publicació a l'Instagram, la xarxa social des d'on l'artista gaudeix de molta popularitat on va revelar els diferents capítols de El El Malquerer no, you know. You know. Abans del llançament de l'àlbum, Rosalia va triure tres exitosos singles Malamente, el maig del 2018, Pienso en tu mirar, durant el juliol del mateix any, i Dimi nombre, a l'octubre. Aquestes cançons es converteixen en èxits virals a causa de l'estètica trencadora i el simbolisme poètic. I és que fou amb el primer seu senzill, l'anomenat Malamente, més tard amb el videoclip d'aquesta cançó, amb el que l'artista aconseguirà un ressò internacional, tot convertint-se en una de les cançons més influents de l'any 2018. <fer> <tàl·lice> Com va Una cantant que ens aporta aquestes influències magnífiques, influències del flamenc clàssic, amb els sons urbans més moderns. El Malquerer es mou amb compassos del flamenc, però també amb una producció actual pròpia del pop i del trap, a causa de l'ús de samplers, autotons, sintetitzadors, teclats i determinades línies de baix. A nivell temàtic, l'àlbum està inspirat en aquesta novel·la, i que relata la història d'una dona que es casa amb un home que a causa de la gelosia l'acaba empresonant. Un disc, un treball conceptuat en tot arregle d'amor obscur. És Rosalia que avui ens ha acompanyat a través del malquerer a les nostres càpsules musicals. Oh. Bona